Ті, якого маяли за її спиною, якось дивно крутила правою рукою в повітрі. Що вона там робить? здивовано мовила дівчина на асутеї. А. Он воно що? Це ж ласо. Сеньора не забарилася показати, як досконало вона орудує цим національним знаряддям, вправно накинула зашморг на шию антилопи, а ще за мить та непорушно лежала на землі. Слуга мексиканки швидко під'їхав туди, зіскочив з мула і, нахилившись над поваленою антилопою, добив її ударом ножа. Тоді прилаштував тушу позаду сідла, виліз на мула і подався за своєю господинею, яка вже встигла згорнути ласо, знов запнути обличчя шарфом і їхала собі далі, наче нічого і не сталося. Саме в ту мить коли зашморг злетів в повітря і набігла на обличчя молодої креолки темна тінь. Та викликав її не подив, а зовсім інше, куди прикріше, почуття. Те почуття не скоро минуло. Воно затьмарювало обличчя дівчини, хоч рука з лорнетом майже заслонила його, поки на дорозі було видно постаті тих двох вершників, навіть тоді, коли вони зникли за очей за акаціями? Невже це вона, мого віку? казав він, трохи нижча на зріст, усе наче збігається, в усякому разі, з такої відстані. Живе на Ріо-Гранде, часом приїздить на Леону навідати родичів. Кого? хто вони? «Ці родичі! Чому я не спитала в нього?» «О, Боже! Невже це таки вона?»